Parece ser que me avisan dentro do control, que tamén temos outras chamas. Dinos, boas tardes. Con cal falamos? Moi, moi. Pois falades con Fran Reis na plataforma que veremos galego. Anda, Fran, pois eu agradezo moitísimo. Eres precisamente a persona que nos conectou Xulio Simón convosco non? Sí, efectivamente. Ah, pois pues, moitas gracias. Ainda que se ha xa o final do noso programa... que pedímoslle permiso ao noso técnico que está estar aquí uns minutitiños e seguro que o faremos posible. Alargámonos máis do, do, do horario conveniente, pero queremos eh, darlle con prida información aos nosos ouvintes desa plataforma desse traballo que está a facer e que hoxe combina cun, cun grande evento, non cun concerto extraordinario, non? Pois sí, efectivamente, un cartel que pois, a todos os efectos é histórico, non, non só por as súas dimensións eh, técnicas non? e organizativas, do que foi, do que supuxo pois ter que montar este espectáculo, senón tamén pois, pola calidad artística eh, e polo compromiso tamén coa, coa cultura galega xe xunta non, aquí en Santiago de Compostela de efeito chamades no momento preciso porque xusto acaba de comenzar a primeira actuación, acaba de subir o escenario eh, o grupo Zurrumalla que era o primeiro que vai a actuar esta, esta tarde-noite que se vai prolongar até a madrugada non? que hai moitos grupos de Rogueto, teño entendido si, bueno, moites, podes mencionar algús deles para que os nosos ouvintes saiban si, sí, efectivamente, veis que grupos pues máis importante dentro do panorama musical eh actual eh, o obxetivo realmente pois eh a posibilidade de, eh, pois, de de axenda de poder participar nisto, non? Porque tamén é certo pois que mesmo outros grupos cos que se contactou eh, terían estado encantados de poder estar hoxe aquí connosco, mais pois lamentablemente non poden estar por motivos de axenda, non? En cambio, pois aquí hoxe pusimos pois, ter grupos, non? como Berro Gueto, eh, como Luar eh, co artistas como Uxía, eh, grupos como Os Tres Trebóns, a, a nova formación eh, que lidera Xoxouto, xo grupos como La Matumbá, eh, grupos e eh, artistas como Fuxan Os Ventos, a Kenja, grupos que son históricos no, no panorama musical galego, que levan moitos anos eh, neste, neste ámbito, grupos como Os Carunchos, é decir eh, fiana Roca, eh, e moitos máis, que poderíamos hacer un total de 15, en total que son os pois, pois, que están participando eh, con nos con este neste evento neste concertazo eh, contra o decretazo non? Contra, contra a destrución da nosa lingua e da nosa cultura eh, por, falame, sabes que o noso programa emítese eh, por internet falame, non dou feito a todo de, dí, dí, dí, dí, me, con quen estás a falar? acaba de dicilo ahora mesmo volvo a repetilo por si acaso que a xente non, non está o tanto És pues sí. o responsable ou unha das persoas que coordinou para a, todo o traballo para levar adiante o concertazo contra o, o contra de que trato, non? Si, sí, xuntou outras muitísimas persoas, non eu realmente a nivel individual eh, pouco fago, non, mas que ser unha peza pois pues, nunha, nunha máquina pois pues, que funciona pois pues, gracias ao esforzo colectivo. De, de moitas compañeras e moitos compañeiros que, que son realmente pues, que se están deixando eh, apel na, na organización deste evento. Non? E, en este caso, simplemente son o máis. Es en este caso, a miña función dentro da Plataforma Queremos Galego é coordinar a la Comisión Xestora, que é pues, o organismo eh, que planifica o trabalho, que planifica actividades de, de Queremos Galego, non? da Plataforma Ciudadá, que en este momento pues, agrupa xa a máis de 700 entidades e colectivos de todo o tipo E a máis de 5.000 persoas eh, que participan nela a título individual. E que poden unirse no Face precisamente a Queremos Galego, non? Como desculpa, perdón? Que, que no Facebook tamén está, que está E o Queremos sí, Galego Efectivamente, no Facebook temos ademais eh, Dous perfiles, hai un perfil eh, De Queremos Galego eh, Como como membro E logo hai un perfil de Queremos Galego como página mm. Da que a xente se pode facer xe areira no? sí, E logo sí, sí. mesmo tamén Existe eh, un, eh, un perfil eh, De algúnas plataformas De algúns grupos de plataformas A nivel local e comarcal, no? por exemplo eh, De Queremos Galego de Marín O de Queremos Galego da Comarca de Galeita, non, comarcas sí. que teñen pois pues, unha unha actividade extraordinaria e que teñen tamén pois pues, a súa dinámica propia mesmo a través das redes sociais, non? Sí, sí. que, bueno Pero dílle como se na <risa> Volme a preguntar, como te chamas <risa> Perdón <risa> que, que, que insista en eso, pero bueno, ahí va mm, Dillo no me xa Dámome ja, Fran Rey <risa> Fran Rey, un dos responsables De eh, Queremos Galego Bueno, bueno un, un dos Para min, eh, o máis importante É o feito de que eh, Forades capaces de xuntar tantas Persoas a carón Dese ese concertazo, de ese decretazo. De... deles a mellor non actuarán, pero seguro que falarán, estarán en... co... Co... co pensamento, co corazón, con todo. Que, por cierto, debe un... ter un cheo enorme, non? Sí, efectivamente. Isto, é agora mesmo, pois pues, aínda están entrando xente para que vos pagades unha idea no recinto. aínda me comunicaban agora, eu que levo dentro, pois, pues, de primeira hora da tarde, despois da hora de xantar, Eh, non, non estive en fora, pero comunicábame, por exemplo, que había moita xende comprando ainda a entrada en estes momentos, na, na billeteira do Pazo da Cultura de Pontevedra, aquí ao lado do Recinto Feiral, que non se celebra o concerto. Eh, e iso, pois, que xa nas últimas semanas tivemos tamén a venda en todas as comarcas do país, entradas en venda anticipada e mesmo un servizo para que se pudiesen comprar a través de internet, non? Eh, o feito de que ainda, pois, o VCO xe, non? xente comprando súa entrada pois da mostra de que isto pois realmente puis é bastante posible que quede que quede pequeno non para teigar pois, eh, bueno, para, para dar acollida a tanta xente non como se vai xuntar aquí o que está claro que vai ser de novo pois un, un novo acto non un masivo de, de afirmación colectiva prol do noso idioma prol da nosa cultura como es que xa leva habido non? nos últimos meses aquí no país e mesmo tamén fora non nou puntos da emigración, onde tamén están facendo cousas a favor da lingua, e a favor da cultura, que, que desde aquí pues, non só agradecemos, senón que tamén valoramos e difundimos todo o que poñemos, para todo o que podemos para que a xente seja consciente tamén aquí de que, os que, pues, por unhas outras razóns, galegas e galegos que teñen que vivir fora tamén están apoiando non esta causa e tamén son conscientes. E que, ademais, o noso idioma merece a pena facer o esforzo que seixa por él, non? Claro, efectivamente, todo canto sexa. É, é, é pouco non para defendelo porque efectivamente é po pois, o, o que primeiro nos identifica é, é o que primeiro puis nos sinala como que somos non como un povo, como unha colectividade diferente. Non é dicir, existimos como tales, Pois é precisamente grazas á lingua, non só diía castellla non decir si somos galegos ser por obra grata de idioma e por iso poisis efectivamente... Eh, pois é, é importante non porque todas e todos sintamos isto como propio, mesmo xente que no seu día a día fala castelán, tamén sento o galego como algo de seu, sento o galego como parte do seu patrimonio, e nesse sentido, pois eh, toda a mobilización é, é, é pouca, non é por suposto ben recibida. non? Ben, agora que temos a posibilidad de dillónos os ouvintes qual sería a forma de participar máis ou menos activamente se dixemos a página web de, de Queremos Galego pero tamén algún outra, outra fórmula, quizás asinando para que eh, tipo de, de página, algún tipo de página ou algún tipo de proposta Si, sí, non, nos no, agora mesmo dicir, para participar activamente da plataforma calquera persoa que desexe pode aderir a plataforma a través da página web, cubrindo un formulario que temos a disposición, tanto de persoas de tipo individual como de asociacións, colectivos, entidades de todo tipo que queiran aderir a plataforma. E logo tamén, eh, a través pues, das propias estruturas comarcais que a plataforma ten, concretamente, pues, no caso de Cataluña, eh, hai unha plataforma creada que é en Censen, o Gallega, Eh, que funciona pues, desde o ano pasado eh, sobre todo nucleada alrededor do centro galego de Barcelona de asociacións eh, como Curafollas o Espazo Galego dos Paísos Catalans etcétera, eh, un pouco pois pues, esa xente é eh, que está tamén levando eh, a nivel de Barcelona a nivel de Cataluña eh, a mensaxe de queremos galego, non? Como queremos galego eh, sentimos como propio todo o traballo que están facendo esas persoas, esas compañeros e compañeros e eh, animamos a todo mundo a que colabore con eles, non? Ben, eh, eh, eh, seguro que te estou quitando de, de disfrutar desa parte do concertazo pero que, que bueno, pues era o, o, a oportunidade única que teñamos de, de, de falar en primicia con unha das persoas que co, traballaron e colaboraron en favor dese de concertazo claro, eh, no eh, Fran, pois eh, mm, se algunha cousa máis tens que decir e queres decir xeo nosos ouvintes eu agradezo xeo bueno, pois tes te os micros para Sí, ben, pois pues nada, unha vez máis pois pues, agradecerlle moitísimo no nome da plataforma a todas as persoas que están participando que están colaborando, que están apoyándonos que o levan facendo nestes últimos meses a todas esas galegas e galegos voces generosos, non? E tamén a xente que non sendo galega xente a nosa causa como propia, pois por suposto non so agradecerlelo, senón tamén pois, transmitirle pois, a nosa força a nosa ilusión, a nosa energía para que isto continue adiante non? para que a bandeira do noso idioma eh, non se veña abaixo, non? Como algúnas e alguns desgrasadamente queren que seja mm. eh, e por suposto, pois como iniciativa concreta, animar a todo o mundo a que apoie eh, simbólicamente a iniciativa legislativa popular, que en estes momentos desde Queremos Galego estamos impulsando eh, que chegará tamén nos próximos días os puntos de emigración en Galiza, para que tamén asa xente que ainda non estando censada aquí, eh, a ILP é algo que en principio solamente poden apoiar electoras e electores censados na comunidade autónoma hmm. pero en tal caso sí que ponemos a disposición tamén uns modelos especiais de recolhida de asignaturas para que persoas que non están censadas en Galiza poidan simbólicamente adherirse a nosa ILP non? entón animamos a todo mundo a que visita nosa página web e a que vexa eh, como poder facelo moi ben Eso que nos tentaremos facer tamén da nosa pequena participación e humilde en radio o caso que, que xa vamos a cumplir 20 catalanos falando en galego aquí en Cataluña cousa que o de que trazo non, non o impedirá pois moitísimos parabéns por supuesto tamén polo, polo vosso éxito como non Eh, ben, Fernando, que ainda pa, pasando do, do horario que nos correspondía agradecemos xe que estiveras falándolle a nosa audiencia e eh, dándolle en primicia as novidades dese concertazo que, que, bueno, como estás dicindo ti, ten un éxito extraordinario xa, posto que o, a, a afluencia é masiva e eh, que desexamos que toda a xente disfrute de ese grande evento que a música une as culturas e une as persoas para demandar que o galego siga sendo vivo Claro, efectivamente Pois nada, que así agardemos que así seixa por suposto Ben, despedimos usted cunha peza de música precisamente de berrogueto que se titula Baixando de Ti que te llamos preparada para o final do noso programa Ben, todo outro momento eh, Graciñas, sí. dalle unha aperta a Xulio do nosa parte Grazas, unha aperta para vos tamén Xaviño, hasta logo, ta logo. bailador baila cunela bailador baila cunela que te tunga cari